День 116. Щодня я мірю кроками обшир своєї клітки. Вогни на півдні та сході, порослі хащими байраки ще на північному сході і розколена на заході та півночі. Спуститися нижче рівня базиліки прірву, мені не дозволять п'ять дюжин і десяток, а христоформа не пустить далі, ніж за 10 кілометрів від розколени. Першо навіть не міг у це повірити. Поклавшись на своє щастя і господню руку, що проведе мене повз дерева Тесла, я не встиг заглибитися в узлісся і на два кілометри, як гострий біль пронизав руки, груди і голову. Я був певен, що це важкий серцевий напад. Та варто мені було вернутися до розколени, як симптоми зникли. Я кілька разів проекспериментував. Результат, незмінно, був одним і тим самим. Варто зайти трохи далі в ліс геть від розколени, і з'являвся біль, що посилювався, аж поки я не ставав на зворотній шлях. Я почав розуміти інші речі. Вчора, оглядаючи північні околиці, я натрапив на рештки того першого корабля, ембріоносця, іржаву, оповиту лозою металеву руїну в розсипі скель на краю вогнелісся. Продираючись навкарачки між голими шпангоутами старожитнього космічного човника, я уявляв собі радість його 70 пасажирів, які змогли вижити під час аварії, їхню коротку подорож до розколини, подальше відкриття базиліки і... і що далі? Всі подальші припущення не мають сенсу. Але підозри від цього не зникають. Завтра ще раз спробую провести медичне обстеження бікура. Не виключно, що тепер, коли я належу хрестоформі, вони дозволять це зробити. Щодня я оглядаю себе з допомогою медсканера, нема туди нікуди не діваються. Одного разу вони здаються товстішими, іншого такими самими, що й раніше. Я впевнений, це паразит, але в мене немає жодних його ознак чи симптомів. Я вглядаюся у своє обличчя в озері біля водоспаду. І бачу той самий довгообразний лик, який навчився не любити впродовж останніх років. Сьогодні вранці, роздивляючись себе у воді, я широко роззявив рота, уявляючи, що от зараз побачу, як сірі волокна і кубелься нематод проростають із піднебіння та глибини горлянки. Нічого там не було. День 117. У Бікура нема статі. Мова не про церібат, не про гермафродитів і не про недорозвиненість. Просто немає статі. Вони позбавлені як зовнішніх, так і внутрішніх статевих органів, як дитячі ляльки з плинопіну. Я не знайшов жодних атрофованих пенісів, яєчок або відповідних жіночих органів, так само, як і слідів хірургічного втручання. Жодної ознаки, що вони взагалі коли-небудь існували. Сеча виводиться через примітивний сечовипускальний канал, який веде до маленької порожнини, що межує заносом, Така собі примітивна клоака. Оглянути себе дозволив бета. Медсканер підтвердив те, що мої очі вірити відмовлялися. Дель і Тета також погодилися на обстеження. Я переконаний на 100%, що решта п'ятидюжини десятка також позбавлені статі. Я не знайшов жодного натяку на те, що їх коли-небудь хтось змінив. Я готовий навіть заявити, що вони такими народилися. Але ж від яких батьків? І як ці позбавлені статі кавалки людської глини планують розмножуватися? Це все хрестоформа. Я певен, що тут має бути якийсь зв'язок. Закінчивши з їх мескануванням, я роздягся і обстежив себе. Хрестоформа випинається на грудях, ніби рожевий шрам, але я й досі чоловік. Чи надовго? День 133. Альфа мертвий. Три ранки тому, коли він упав, я був із ним. Це сталося за три кілометри на схід. Ми збирали бульбу чемли серед каміння кругляків на краю розколене. Два дні до цього – без угову дощило, і на скелях було досить слизько. Я собі дряпався, тільки зирк відірвав погляд від землі і побачив, як Альфа втратив рівновагу і посунувся широкою пласкою брилою геть у провалля. Він не кричав. Тільки одяг його зашилистів по гірській породі інодотно чвакнуло, ніби диня зірвалася з 80-метрової висоти та гупнула на кам'яну терасу внизу. Цілу годину я шукав стежку, щоби спуститися до нього. Але ще до початку зрадливого сходження вниз я вже знав. Допомагати пізно. Та це мій обов'язок. Тіло Альфи заклинуло між двома здоровецькими каменями. Найпевніше помер він миттєво. Руки-ноги подробило, праву сторону черепа розтрощило. Кров і мозок налипнули на вологу скелю, не сліди якогось печального пікника. Я плакав, коли стояв над маленьким кільцем. Не знаю, чому, але плакав. Отак у сльозах я його собурував, і молився Богу, щоби він прийняв душу цієї сердечної, позбавленої статі особи. Згодом я обмотав небіщика ліанами і виснажений заледве видерся 80-метровим схилом безкиду нагору, тягнучи побите тіло Альфи за собою і часто зупиняючись, аби перевести подих. У селі Бікура труп Альфи мало кого зацікавив. Тільки через деякий час підійшов бета із півдесятком одноплемінців, щоб збайдужілим поглядом повитріщатися на небіщика. Ніхто в мене не поцікавився, як той помер. А вже за пару хвилин невеличкий натовп розійшовся. Трохи тому я відніс тіло Альфи на згірок, де багато тижнів тому я поховав тука. Я купав пласким каменем йому мілку могилу, коли об'явився Гамма. «Що ти робиш?» – поцікавився він. «Ховаю його», – відказав я, обпершись на товстий корінь челми, надто втомлений для розлогих пояснень. «Ні», – слова пролунали як наказ, – «він належить Христоформі». Я уважно подивився гамі слід, коли той хутко подибав назад у село. Поки його не було, я прикрив тіло Альфи грубою рогошкою з волокна. Безсумнівно, Альфа помер істиною смертю, і йому та всьому всесвіту зараз абсолютно байдуже, належить він хрестоформі чи ні. При падінні він позбувся майже всього одягу, а разом із ними гідності. Права сторона черепа луснула, і тепер він виглядав спорожнілим, немов карлупа, з'їденого під час сніданку яйця. Одне око, над яким поступово густішала полуда, сліпо витріщалося в небо гіпіріона, а інше ледаче визирало з-під напівзакритої повіки. Грудна клітка Альфи була розтрощена на дрібні уламки, що опротикали шкіру. Обидві руки були зламані, ліву ногу викрутило і заледве не відірвало. З допомогою медсканера я провів поверхову автопсію і виявив серйозні внутрішні ушкодження. Навіть серце Горопахи від сили удару об скелю просто розчавилося. Я простягнув руку і торкнувся холодної плоті. Труп уже задобів. Пальцями пробіг по хрестоподібному рубцю на грудях і відразу ж відсмикнув руку. Хрестоформа була теплою. Відійди. Я підвів погляд і побачив Бету з іншими бікура за його спиною. Чомусь мені здалося, що якби я миттю не посунувся далі від небіщика, мене одразу ж тут би порішили. Відступаючи в бік, я раптом усвідомив наляканою частиною свого розуму, що п'ять дюжин і десяток перетворилися на п'ять дюжин і дев'яток. Тоді це мене чогось розвеселило. Мій підняли тіло і рушили з ним назад до села. Бета поглянув на небо, зиркнув на мене і проказав. Уже майже час. Підеш з нами? Ми спустилися в розколону. Небіжчика обережно склали в корзину із лози, прив'язали міцніше і опустили разом з усіма. Промені сонця ще не осявали базиліку із середини, коли бездиханого альфу вклали на широкому вівтарі, позбавивши його решту одягу. Не знаю, що я чекав далі. Проведення якогось обряду чи просто на акт канібалізму. Навряд чи мене б щось здивувало. Натомість один із бікура з першими снопами кольорового світла в храмі здійняв руки і протяжно проспівав. «Ти будеш іти шляхом Христа всі свої дні». П'ять дюжини десяток попадали на коліна і повторили речення. Я лишився стояти. Мовчки. «Ти будеш іти шляхом Христа всі свої дні». Промовив маленький Бікура, і Базиліка відповіла йому відлунням хору голосів, що вторили йому. Світло кольору консистенції загуслої крові кинуло велетенську тінь Христа на протилежну стіну вдалині. «Ти й належатимеш Христоформі сьогодні і назавжди», – линув речитатив на фоні всього дужого вітру на дворі і квиління органних труб каньйону, що розпиналося голосом мордованої дитини. Коли Бікура припинили спів, я не став шепотіти амінь а тільки провів їх поглядом, коли вони всі розвернулися і вийшли, немов розбаливані діти, які повністю втратили цікавість до своєї іграшки. «Немає причини лишатися», – проказав мені Бетте, коли всі інші пішли. «Я просто хочу». Похитав головою я, чекаючи на його наказ забиратися звідти. Але Бетті було все одно, він здвигнув плечима і покинув мене на самоті. Світло зблякло. Я рушив на двір, спостерігати за заходом сонця, і коли я повернувся, все почалося. Колись давно ще в школі нам показували прискорене голографічне відео, на якому було записано, як розкладається трупик тушкана. Повільний природний процес із переробки органічного матеріалу в ньому перетворювався на 30-секундний ролик, ніби з фільму жахів. Кригітне його тільце надималося до комічних пропорцій, у плоті з'являлися виразки, потім в очницях, роті і відкритих ранах ні з того ні з вже копошаться грубачки, і нарешті раптово і несподівано справжня зграя лічинок обгризає скелет начисто до кісток, що оголяються подібно до штопора, коли той витягають із корка. Не можу підібрати більш годячих слів, аби це описати. Комашня гасає справа наліво від голови і до хвоста, прискорені круговерті спіралі нищення падла, від якого лишається тільки кістяк, гріші і шкура. І от зараз я стояв перед тілом людини. Засало останні проміння сонця а я стояв як окопаний і не міг відвести погляду. Дзвінкій тиші базиліки не лунало жодного звука, лише серце гупало у вухах. Я спостерігав, як труп Альфи спершу пройняли корчі, і він легко завібрував, мало не злетівши над вівтарем у спазматичному гвалті подальшого раптового розкладання тіла. Кілька секунд мені здавалося, що хрестоформа збільшилася в розмірі та наситилася в кольорі, прибравши барви сирого м'яса, а потім навіть здалося, що я бачу плетиво тих самих волокон і нематод, на яких тримався напіврозкладений труп, схожих на металевий каркас та в печі скульптури. Плоть текла. Я просидів у базиліці всю ніч. Майданчик навколо вівтаря підсвічувало сяйво від христоформи на грудях Альфи. А коли найбільш їх смикався, на стінах починали танцювати химерні тіні. Із храму я вийшов у слід за Альфою на третій день, Проте більшість помітних змін відбувалися наприкінці першої ночі. Тіло бікура, котрого я звав Альфою, розібрали на шматочки і знову зібрали перед моїми очима. Труп, який лишався, не можна було назвати Альфою і не можна було не назвати Альфою. Але він точно був неушкоджений. Обличчя, як у оплино ляльки, гладеньке, без зморшок і закарбоване закарбованим на ньому виразом легкого усміху. У досвіта на третій день я помітив, що груди трупа почали здійматися і опускатися. Почулося шкрябання першого подиху, ніби воду набирали в шкіряний міг. Незадовго до полудня я вийшов із базиліки і подерся на гору ліанами. Я дрепався слід за Альфою. Він не говорив і не відповідав. Його очі бездумно дивилися вперед у нікуди, і в ряди годин він зупинявся, так ніби чув далекі голоси. Коли ми повернулися назад у село, до нас усім було байдуже. Альфа пішов до хатини і тепер сидить там. Я сиджу у своїй. Хвилину тому я задер свою накидку і провів пальцями по рубцю хрестоформи. Вона спокійно собі спочиває під шкірою на грудях, чекає. День 140-ий. Я одужую від ран і втрати крові. Вирізати гострим каменем її неможливо. Вона не любить болю. Я знепритомнів задовго до того, як його гострота чи кількість втраченої крові могли б вважатися причиною такого стану. Щоразу, коли я опритомнював, і продовжував різати, то одразу вмлював. Вона не любить болю. День 158. Альфа вже трохи говорить. Він здається тупішим, забарнішим і на мене, чи будь-кого іншого, майже не реагує. Зате їсть і рухається. По-моєму, він мене інколи впізнає. Якщо вірити медсканеру, в нього серце і внутрішні органи молодої людини, хлопчика років 16 Мушу зачекати ще один гіперіонівський місяць і ще 10 днів. Разом 50 днів. Потім огниліся трохи вгамується, і, болітиме чи не болітиме, можна буде спробувати звідси втекти. Ми ще побачимо, хто тут краще вміє терпіти. День 173. Нова смерть. Вілла, як я його звав, пам'ятаєте, того, що ходив із поламаним пальцем, десь не було цілий тиждень. Учора бікура рушили за кілька кілометрів на північний схід, ніби йшли на сигнал маячка, і знайшли його рештки біля Великого Байраку. Очевидно, під ним облемилася гілка, коли він намагався дотягнутися до високих гілок челми. Смерть настала негайно, щойно він упав і скрутив собі в'язи, але значно важливішим було місце, де це все сталося. Тіло, якщо його можна було так назвати, потрапило між двох купин, що виявилися мурашниками крупних червоних комах, яких тук назвав огняними богомолами і які на мою думку годилось би краще іменувати шкіроїдами за кілька днів членистоногі обгризли труп до кісток Лишилися голий скелет випадкові обривки тканин сухожилля і хрестоформа що чіплялася за грудну клітку немов красиве розп'яття упакована в саркофаг давно померлого папи це так сумно але в душі я навіть трошки тріумфую навіть хрестоформі не вдасться нічого регенерувати з одного кістяка навіть жахливий, алогічний план, за яким існує цей клятий паразит, має поважати імператив закону збереження маси. Бікура, котрого я звав Вілом, помер справжньою смертю. Від нині і до віку п'ять дюжин і десяток стають п'ятьма дюжинами і дев'ятком. День 174. Я дурень. Сьогодні я поцікавився долою Віла і спитав, чи він помер справжньою смертю. Мене цікавило, чому бікура такі байдужі. Вони забрали хрестоформу, а скелет залишили там, де знайшли. Ніхто навіть не спробував перенести рештки до базиліки. Тієї ночі я сильно переживав, що мене змусять поповнити проріджені лави п'яти дюжин і десятка. Так прикро, сказав я їм, що один із вас помер справжньою смертю. Що тепер буде з п'ятьма дюжинами і десятком? Бета витріщився на мене. Він не може померти справжньою смертю, сказав мені маленький голомозий Адрогін. Він належить хрестоформі. Трохи згодом, займаючись подальшим мецкануванням племені, я виявив істину. Бікура, котрого я називаю Тетою, хоч виглядає і поводиться, як і раніше, але носить на своєму тілі дві христоформи. Навіть не сумніваюся, що в наступні роки він почне набирати вагу, набрякати і стигнути, немов якась непристойна бактерія Екулі в часі Петрі. А коли він, вона, воно помре, то з гробниці вийдуть уже двоє і п'ять дюжин не десяток знову будуть у повному складі. Здається, я божеволію. День 195. Я кілька тижнів вивчаю клятого паразита і досі не розумію, як він функціонує. Гірше того, мені вже байдуже. Мене тепер бентежить значно важливіша річ. Чому Господь Бог дозволив існування такої мерзенної речі? Чому Він так потакав бікура? Чому Він обрав мене і прирік на їхні страждання? Щоночі в своїх молитвах я ставлю ці запитання та не чую відповіді на них, тільки криваво пісню вітру із розколени. День 214. Останні десять сторінок мали би бути присвячені моїм польовим нотаткам і сутотехнічному гіпотезуванню. Це мій останній запис, перш ніж я вранці спробую зайти у тихий вогнеліс. Немає жодних сумнівів, що я відкрив найзаткліше людське плем'я з усіх відомих. Вікура здійснила відвічну мрію людини про безсмертя, але заплатили за нею своєю людськістю та безсмертними душами. Едуарде, я провів так багато годин, змагаючись зі своєю вірою, браком віри, але зараз у цьому страхітливому куточку майже забутого світу, спантеличений цим осоружним паразитом, я віднайшов у собі снагу вірити так, як віри тільки в дитинстві, коли ми з тобою були хлопчаками. Тепер я розумію цю потребу у вірі чистій, сліпій вірі, що кидає виклик здоровому глузду. У крихітному оборонці життя, в дикому та нескінченому океані Всесвіту, яким керують бездушні закони, абсолютно байдужі до маленьких раціональних істот, котрі його населяють. День за днем я намагався віддалитися від розколини. І день за днем я зазнавав настільки жахливого болю, що він уже здається матеріальним складником мого життя, як і крихітне сонце у небі ляпі слазурової та зеленої барв. Білі став моїм союзником, моїм ангелом-охоронцем, моїм останнім містком, що лучить мене із людства. Христофор мене любить болю. Я теж не люблю, проте аналогічно до неї я прагну використати його в своїх цілях. І роблю я це свідомо, а не інстинктивно, як бездумна маса чужорідної тканини вросла в мене. Ця річність тямно прагне безсмертя. Я помирати теж не хочу, однак із радістю радше зустріну біль та смерть, аніж до віку – Гибітиму бездумним життям. Життя для мене священне, і я надалі тримаюся цього ключового елемента церковної мисли та вчення за останні 2700 років, упродовж яких життя здешевіло. Але ще більше священною для мене є душа. Нині я усвідомлюю, що помилявся, коли прагнув відправити дані з Армагаста. Я цим не переродження пропонував церкві, а перехід до псевдожиття, життя схожого на існування цих живих трупів. І якщо церкві судилося вмерти, вона не повинна поручатися. Навпаки, зробити це у славі, повністю усвідомлюючи власне переродження в Христі. Вона мусить піти в пітьму, без охоти, але гідно, сміливо і впевнено у власній вірі. Так як пішли мільйони до нас, зберігаючи свою віру продовж поколінь, що змагалися із смертю в усамітненій тиші таборів смерті, ядерного вогню, ракових палат і погромів, уходячи в пітьму, якщо і не з надією, то з молитвою на вустах. Адже на це була своя причина. І це варте всього болю та жертовності. Усі, хто перед нами зник у темряві, робили це, не будучи впевненими у логіці процесу, не розуміючи фактажу, без всеосяжної теорії, а лише тримаючись за тонку ниточку надії або ж хисткі переконання й віру. Тож, якщо навіть вони змогли оберегти свої непевні сподівання, то я тим паче мушу. Тим паче мусить церква. Більше я не вірю, що хірургічне втручання або терапія – може зцілити мене від цієї зарази. Проте, якщо комусь пощастить відділити її від мене, дослідити її знищити, хай би коштом моєї смерті, я залишуся цілком вдоволений. Огниліся дуже тихе, спокійніше воно не буває. А зараз спати. В досвіта, у путь.